C046 va debuta cu citirea versetului 5 al capitolului 7 al 1 epistole a lui Pavel către Corinteni. Mai înainte de aceasta însă dați-mi voie, vă rog frumos, să vă citesc o pildă de pocăință luată dintr-o carte semnată de dr. Grigorie Gheorghe Comșa, episcopul Aradului la anul 1928. La pagina 271... Ni se dă o pildă interesantă de pocăință, citându-se una din lucrările Sfântului Ioan Gură de Aur. Iată pilda. Prezența lui Dumnezeu te face bun. Sfântul Ioan Gură de Aur, în omilia 19 asupra faptelor apostolilor, explică astfel întoarcerea sau pocăința Sfântului Pavel. El s-a întors când era convins că Hristos este prezent lângă el Imputându-i păcatele și nerecunoștința cea mare Dacă vom cugeta că Dumnezeu e prezent lângă noi și ne mustră, ne vom pocăi Soarele e bun pentru plante, vântul e bun pentru corăbii, vremea pentru soldat Iar prezența lui Dumnezeu e bună pentru creștinii Deci creștine, când te scoli, când mănânci, cugetă că Dumnezeu te vede despre regele Antiganus se spune că fiind în tabără cu ostașii săi, a auzit pe unii din soldați murmurând împotriva lui. Atunci a desfăcut puțin pânza cortului și le-a zis, băgați de seamă că regele va aude. Creștinul să zică deci în orice clipe, Dumnezeu mă vede, Dumnezeu mă aude și în chipul acesta va merge pe calea binelui. Încheiat citatul, respectiv pilda adusă de episcopul Aradului, dr. Grigorie Gheorghe Comșa. Ce pildă frumoasă de pocăință ne-a adus acest slujitor al Bisericii Ortodoxe și ce îndemnuri cu adevărat preoțești vrednice de numele de preot ni s-au adus în urma și ca rezultat al acestei pilde. Într-adevăr, Dumnezeu este pentru creștini și noi, ca și creștini, trebuie neapărat să realizăm imediata lui prezență lângă noi în tot momentul. Dacă ne-am gândit că Dumnezeu ne aude, ceea ce este un adevăr, Dumnezeu ne aude, Dumnezeu ne vede, ba încă Dumnezeu ne citește până în străfundul inimilor noastre cele mai ascunze și mai tăinuite sentimente și resentimente, gânduri murdare și curate, dorințe spurcate sau sfinte, tot ceea ce este în întreaga noastră ființă este cunoscut lui Dumnezeu. Numai noi nu ne gândim că El le cunoaște. Noi uităm că El le vede și le aude și ne le, le cunoaște pe toate. Iar aceasta este spre paguba noastră. Astăzi însă, dragii mei creștini ortodoxi, suntem îndemnați cu toți deopotrivă. Toți cei care se numesc creștini, indiferent de apartenența lor cultică, suntem toți îndemnați. Să ne gândim la prezența lui Dumnezeu pentru că toți ne rugăm lui Dumnezeu chiar dacă fiecare într-un anumit fel. În final însă toți ne adresăm lui Dumnezeu, toți recunoaștem deopotrivă prezența și puterea lui Dumnezeu, de aceea suntem chemați deopotrivă toți care ne numim creștini să ne gândim că Domnul Dumnezeu ne aude, ne vede, ne cunoaște, ne citește gândurile înainte ca ele să ia chip în inimile noastre și înainte ca noi să le dăm curs. Nu-i așa? La toți ne place să știm că Dumnezeu ne aude când suntem la biserică și îi înălțăm rugăciuni fierbinți fiecare după nevoile pe care le avem. Ne place la toți să știm că Dumnezeu ne aude și slavă lui Dumnezeu, da, El ne aude și ia aminte la toate cele pentru care îl rugăm și ne le rezolvă după cum știe El că ne prinde cel mai bine. Dar oare după ce am ieșit afară și ne permitem atâtea lucruri neplăcute lui Dumnezeu, ne mai gândim că și atunci ne aude? Când vorbim tot felul de lucruri ușuratice... Când vorbim de rău pe aproapele nostru, adică atunci când bârfim, când crevetim, banca vai, când unii suduie, înjură și dau celui rău, când mint, când blesteamă, oare ne gândim că și atunci ne aude Dumnezeu? Să știți, ne aude deopotrivă ca și atunci când am strigat la el în rugăciune în biserică. El nu ne pedepsește imediat, ci mulțumim lui Dumnezeu că are atâta răbdare cu noi, dar să știți, răbdarea lui are o limită, totuși, el ne dă toate șansele pe care ni le poate da ca să ne trezim la adevăr și dacă nu vrem să luăm aminte, atunci cu toată părerea de rău urmează să ne luăm pedepsa, pentru cele ce le facem Nesocotindu-l pe Dumnezeu Și ne ținând în seamă Că el ne aude și ne vede Nu numai în biserică Ci și atunci când facem lucrurile rele Uitați Mesajul acesta de astăzi, întâlnirea aceasta pe care o avem acum în jurul acestor gânduri, este una din căile de care se folosește el să ne atragă atenția cu privire la felul nostru de viață și să ne facă cunoscut că de acum înainte trebuie să luăm seama, să luăm aminte la faptul că el ne aude și ne vede și să ne îndreptăm căile. Acum am o veste foarte bună pentru aceia care, fiind sincer și auzind aceste lucruri, vor vrea să-și îndrepte căile, dar vor afla că nu pot. E și normal să nu poți dacă nu ești pocăit, dacă nu ești născut din nou. Ați auzit cum vorbea episcopul Aradului despre pocăință, cum că trebuie neapărat să ne pocăim? Prin pocăință ce facem? Recunoaștem înaintea lui Dumnezeu că suntem nevrednici de mila lui și de bunătatea lui? Recunoaștem ca și tâlharul acela de pe cruce că noi am făcut lucruri rele și că pentru noi este drept să fim pedepsiți? Și de îndată ce recunoaștem că este drept să fim pedepsiți că suntem păcătoși, el ne spune și nouă, cum a spus telharului pe cruce, «Astăzi vei fi cu mine în rai!» Asta înseamnă să ne pocăim, recunoaștem ce suntem noi și atunci Domnul Dumnezeu ne-l dă pe Domnul Iisus Hristos în locul păcatelor noastre și noi primim prin mila Lui o fire nouă, fiind născuți din Dumnezeu, așa cum bine ne spune la Ioan capitolul 1 versetele 11 până la 13. Și apoi, după ce suntem născuți din nou, căpătăm firea Lui Dumnezeu și avem Duhul Sfânt. El Duhul Sfânt va face ca noi să putem să trăim o viață nouă așa cum e plăcută lui și ca în prezența lui Dumnezeu. Doamne Dumnezeu de Tată, Mulțumim pentru vestea bună pe care ne-o aduci, și astăzi ne arăți că Tu ne asculti, Doamne, și ne auzi rugăciunile și suspinurile noastre ori de câte ori ne îndreptăm către Tine. Am înțeles că ne auzi și atunci când noi n-am fi vrut să ne auzi și că pentru asta, dacă noi ne pocăim acum, tu ne dai iertare pentru tot ce am făcut, ne dai Duhul tău cel sfânt și apoi prin Duhul tău cel sfânt putem să trăim o viață așa fel încât să ne bucurăm de tine că ești lângă noi în tot momentul. Te rugăm să binecuvântezi ascultarea acestui mesaj Cu lumină mai mare asupra bunătății tale Prin care ne-ai dat pe Domnul Hristos Cei care nu L-au primit să-L primească prin pocăință și botez Iar noi care L-am primit să umblăm de acum Prin puterea Duhului Tău cel Sfânt Spre slava Ta și fericirea noastră veșnică Amin Și vorbind Și Rămân pe ca într-un albun păzi-ți scrisul ătreu de stele. De-ai pune mor, nu-ți Nu se mai șterge nici de cum. Să-i adazi Muzica da, și creșul Iisus își cerge al vieții drum Cum trece pe isip fără Haideți acum, iubiți ascultători, să ne apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și să dăm citire versetului 5 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni, de la capitolul 7, unde astfel suntem îndemnați. Să nu vă lipsiți unul pe altul de datoria de soți, decât doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea. Apoi să vă împreunați iarăși ca să nu vă ispitească satana din pricina nestăpânirii voastre. Dragii mei, în dragoste, părțile nu se pot lipsi una de cealaltă. Soții nu trebuie să se lipsească unul de celălalt în viața conjugală în nicio privință, afară de singura excepție. Împlinirea celor arătate de Sfântul Apostol Pavel în versetul de mai sus, dar și atunci trebuie făcut cu bună învoială. Altfel, carul căsniciei nu poate înainta. Datoriile soților sunt datoriile dragostei și pentru împlinirea acestor datorii trebuie date la o parte orice piedici. Prima datorie a dragostei este în prospătarea și înflăcărarea zilnică a dragostei. Și cum dragostea firească dintre sexe scade din intensitate cu trecerea timpului, e natural să se ajungă la greutăți, neînțelegeri și despărțiri în viața de căsnicie. Așa și este în lume. Urmașii Domnului Isus însă sunt feriți de această pacoste dacă prin credință își deschid inimile ca necurmat Duhul Sfânt să le umple cu dragostea aceea care vine de la Dumnezeu, așa cum am citit la Romanii capitolul 5 cu versetul 5. Numai așa poate dura fericit căminul creștin. Cu dragostea lor firească, soții nu pot trage frumos și durabil la carul căsniciei. Cu dragostea lui Dumnezeu însă, acest car are un mers liniștit și sigur până la capăt. Pe altarul căminului va arde nestingherit și vioi focul dragostei lui Dumnezeu dacă soții credincioși nu uită să-l aprindă prin rugăciune și post împreună. Postul, spunea Sfântul Ioan Gura de Aur, ne scutește de multe rele, deci și de răcirea dragostei. Tot Sfântul Ioan Gura de Aur spune mai departe. Postul în viața de căsnicie umple viața soților de o fericire senină. El este izvorul ordinei și al virtuților. Și Sfântul Vasile cel Mare limpezește frumos acest adevăr când zice... Bărbatul nu se teme de curse în căsnicia sa atunci când postul este lipit de soție. Femeia nu cunoaște gelozia când soțul îmbrățișează postul. Postul este binecuvântarea familiilor, tatăl sănătății, călăuza tinereții, podoaba celor bătrâni, bunul tovarăș al căsătoriilor, oaspete sigur al soților. Așadar,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 Va trăi o viață normală și în căsnicie și în societate. Creștinul este adevăratul om pe pământ pentru că în el s-a restabilit chipul lui Dumnezeu, așa cum a fost Adam în grădina Edenului. Secretul fericirii în căsnicie nu este împlinirea de tine însuți, ci împlinirea celuilalt. Este adevărat? Împlinirea celuilalt presupune jertfirea propriilor tale simțăminte, dispoziții și plăceri, dar dacă ai învățat secretul acesta și de dragul partenerului tău renunți la plăcerile tale, la dispozițiile tale de moment și te pui la dispoziția partenerului tău, ai să afli atunci cu adâncă satisfacție că jertfirea de tine însuți pentru moment de dragul partenerului tău care te dorea atât de mult, îți aduce o împlinire neasemuit mult mai mare decât aceea pe care ai fi căpătat-o dacă, ca un egoist, nu te-ai fi gândit la nevoia și la plăcerea partenerului tău de căsătorie. Aici este taina. Taina este în a te jertfi. Taina dragostei lui Dumnezeu stă în jertfirea a tot ce a avut el mai scump, pe fiul său pentru noi. Taina noastră a dragostei noastre stă tot aici. Ce n-ai putut câștiga prin jertfa de sine, să știi, nu are durată. Este de moment și cu atât rămâi cu ce ai avut de moment. Dar ceea ce câștigi prin jertfirea de sine, de dragul partenerului tău, are un ecou nu numai atât până la sfârșitul vieții pământești, ci un ecou veșnic, pentru că, jertfiindu-te pe tine însuți de dragul partenerului tău, crește în tine deopotrivă omul cel nou, firea Domnului Isus Hristos, care n-a ținut la el, ci s-a dat pe el pentru noi. Ah, multe lucruri frumoase, aș dori să vorbim despre căznicie, dar cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, în măsura în care el consideră că ne sunt necesare și trebuincease, le vom vorbi cu altă ocazie. Haideți acum să ne ocupăm de versetul 6 al I epistole a lui Pavel către Corinteni, capitolul 7, unde Apostolul Pavel, după ce a stabilit această regulă, ne spune... Lucrul acesta îl spun ca o îngăduință, nu fac din el o poruncă. Dragii mei, cine are Duhul lui Hristos este îngăduitor cu oamenii, îi înțelege pe oameni în nevoile lor și îi ajută, căci și Domnul Hristos de aceea a luat un trup omenesc ca să ne poată înțelege și ajuta în nevoile noastre. A fi îngăduitor înseamnă a fi milostiv, iubitor și plin de lumină dumnezească. Îngăduința este o roadă a dragostei și a înțelepciunii. Creștinul este îngăduitor față de nevoile și slăbiciunile omului, dar nu este îngăduitor sub nicio formă cu păcatul. Pe păcătos îl ajută scotându-l din groapă, dar în același timp nimicește păcatul. Lucrul acesta, ne spune cuvântul aici, îl spun ca o îngăduință, nu fac din el o poruncă. Sfântul Apostol Pavel, vorbind despre relațiile dintre soții creștini, îi spătuiește plin de înțelegere cum să trăiască mai frumos, mai curat și mai folositor pentru cauza Evangheliei, căci numai așa pot gusta cu adevărat fericirea. El însă nu face pentru nimeni o lege din sfaturile sale, Fericiți sunt soții credincioși care iau aminte la sfaturile bune și mai ales la îndemnurile cuvântului lui Dumnezeu, căci numai așa dovedesc că sunt fii ai adevărului și ai dragostei. La versetul 7 din 1 Corinten 7, Pavel ne spune Eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui. Unul într-un fel, altul într-altul. Nu ce vreau eu sau cum vreau eu să fie un om, ci cum vrea Dumnezeu. Eu cunosc în parte și sunt subiectiv în judecata mea, de aceea și hotărârile mele nu pot fi desăvârșite. Dumnezeu însă cunoaște totul fără nici o umbră și în cunoașterea Lui este fără greșeală în judecată și hotărâri. La El totul este desăvârșit. Iată de ce nu trebuie să fim nenduplecați când este vorba de cunoașterea și stabilirea unui adevăr sau a unei poziții cu privire la oameni. Să ne predăm Domnului și... Cu rugăciune fierbinte să-i cerem lumină, putere și dragoste pentru ca orice hotărâre pe care vrem să o luăm să fie din el, prin el și pentru el. Spune aici Pavel, deci, eu aș vrea ca toți oamenii să fie ca mine, dar fii atent, zice el mai departe, fiecare are de la Dumnezeu darul lui, unul într-un fel, altul într-altul. Vedeți dumneavoastră cât de mult avem noi de învățat din acest verset. În mântuire, în natura nouă, în nașterea din nou și în dragoste, toți urmașii credincioși ai Domnului Isus sunt una. În daruri însă și în lucrare ei sunt deosebiți. Există deci diversitate în unitate și aceasta e frumusețea lucrării lui Dumnezeu și a împărăției sale. Trupul lui Hristos este unul, însă mădularele care îl alcătuiesc sunt multe și fiecare cu slujba lui în vederea bunei stări pe care trebuie să o aibă trupul. Cât de liniștiți și mulțumiți ar trebui să fim noi, răscumpărații Domnului, când vedem anumite deosebiri între frații noștri din pricina darurilor primite de la Dumnezeu. Darurile îi deosebesc pe credincioși, dar dragostea îi face una în vederea aceleiași slujbe. Eu vreau ca toți oamenii să fie ca mine, spune Pavel, dar fiecare are darul lui de la Dumnezeu, unul într-un fel, altul într-altul. Să nu fim geloși pe frați când au daruri deosebite și să nu căutăm să-i facem ca noi când vedem că lor li s-a încredințat o anumită slujbă în marea lucrare a lui Dumnezeu. Să nu fim geloși, deci, Sfântul Apostol Pavel, primise puterea și darul din partea lui Dumnezeu să fie necăsătorit și în starea aceasta să-și poată împlini mai ușor slujba la care fusese chemat. În slujba lui nu mai simțea povara greutăților vieții de căsnicie și din această pricină ar fi dorit ca toți creștinii să fie ca el. Era dorința lui, nu însă și voia lui Dumnezeu. Nu putem lua dorința noastră Drept voie a lui Dumnezeu, oricât de sfântă ar fi ea. În privința aceasta trebuie să fim foarte atenți ca să nu producem supărare nimănui. Cea mai de preț comoară pe care o au credincioșii, în afară de mântuire, este libertatea. Adevărul face liber pe orice suflet credincios. Nici o lege nu trebuie impusă nimănui din cei care trăiesc în legea dragostei și în legea Duhului de viață, așa cum avem la Romanii 8 cu versetul 2. Binecuvântat să fie Dumnezeu pentru mântuirea lui cea mare și desăvârșită pe care ne-a dăruit-o prin Domnul Isus Hristos. În versetul următor, la versetul 8 de la 1 Corinteni 7, Pavel ne spune. Celor neînsurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Vedeți, când dă aceste sfaturi, gândul Sfântului Apostol Pavel este îndreptat numai și numai la lucrarea Evangheliei, lucrare pe care orice creștin trebuie să o facă după darul primit de el. Și Pavel dorea ca lucrătorii Domnului să fie cât mai liberi de anumite greutăți pământești, cum este de pildă căsătoria, ca astfel lucrarea Domnului să se poată înfăptui mai ușor și mai cu spor prin ei. Sfântul Apostol Pavel dorea ca toate forțele și darurile pe care le au cei credincioși să fie îndreptate numai într-un singur punct și anume vestirea lui Hristos cel răstignit. Sfântul Apostol Pavel spune cum ar fi mai bine pe cred, pentru credincioși, dându-se pe sine pildă, însă nu face o lege din sfaturile lui. Celor însurați și văduvelor le spun că este bine pentru ei să rămână ca mine. Să știți, mântuirea nu este legată de căsătorie sau necăsătorie, Cia este legată în întregime de credința în Domnul Isus Hristos Mântuitorul. Cine poate să renunțe la aceste cerințe naturale ale vieții trupului de dragul Domnului Isus și al lucrării sale pe pământ, va fi scutit de multe necazuri și va trăi bucurii în lucrarea Evangheliei necunoscute de cei căsătoriți. Dar oricum ar fi căsătoriți și necăsătoriți deopotrivă, dacă sunt credincioși și predați cu adevărat Domnului Isus, sunt binecuvântați și folosiți din plin în lucrarea de vestire a Evangheliei lui Dumnezeu. Am să vă spun și eu părerea mea cu privire la posibilitatea de a-L sluji pe Dumnezeu în cazul căsătoriei. Sunt posibilități nelimitate de a lucra pentru Dumnezeu ca și căsătorit, cu o condiție, condiție de care cei mai mulți nu țin seama, Așa anume, odată ce te-ai căsătorit, nu te amesteca în planurile lui Dumnezeu pe care le are cu privire la căsnicia ta în tot ceea ce privește viața de căsătorit. Dacă îi vei da voie lui Dumnezeu să-și desfășoare planul său cu privire la toate amănuntele vieții de căsnicie, Vei găsi cu satisfacție și cu bucurie că îl poți sluji și lucra pentru Dumnezeu neasemuit de mult, ba încă am să vă spun, mult mai mult ai să-l poți servi pe Dumnezeu, căsătorit fiind în condițiile care îi dai voie lui să facă ce știe el în viața ta de căsnicie, decât acela care nu s-a căsătorit, dar pune lui Dumnezeu condiții cu privire la viața lui posibilitățile de a sluji pe Dumnezeu nu sunt cu nimic limitate și împiedicate de statutul nostru de căsătorit sau necăsătorit, ci o singură piedică îl limitează pe Dumnezeu, limitele pe care îi le punem noi din partea noastră în ce privește planul pe care îl are El cu viața noastră. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C046 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Să facem un singur lucru. Să dorim să aflăm voia lui Dumnezeu cu privire la viețile noastre aici și așa cum ne aflăm fiecare să-L rugăm să ne ajute să nu ne amestecăm, ci să facă tot ce știe El că este bine și atunci vom găsi cu multă bucurie că îl vom sluji pe Dumnezeu, El se va bucura și nici noi nu ne vom bucura mai puțin. Bine Binecuvântările mari și minunate ale Lui Dumnezeu fie și rămână, partea fiecăruia care se deschide să le primească așa cum ne le-a pregătit în Domnul Iisus Hristos. Amin. Să vă